La Varema 2011 ha acabat amb un 10% més de quilos collits que l'any passat pels productors cianencs. En una temporada que ha estat atípica i força particular, ja que, segons assenyalen els cellers del poble, ha calgut afrontar-la després d'una primavera i un juliol anormalment plujosos i uns mesos d'agost i setembre calorosos i marcats per la manca d'aigua. Segons l'anòleg del Talella, Vicenç Galbany aquest ha estat un any que ha obligat a treballar més del que és normal. A més, la planta petit i ha calgut equilibrar la producció tallant i llançant raïms abans de la madura. Però el gran nombre de pluges del juliol va engreixar molt al raïm i això ha fet que al final el nombre de quilos collits ha augmentat i a més amb un producte de molt bona qualitat. El balanç amb quan blancs doncs, serà un any que seran blancs eh, més aviat càlids, una mica amb graduacions una mica més altes i més baixos d'aroma i els negres amb, amb maduracions també molt altes per la sequera perquè serà un any una miqueta diferent dels, dels odors anteriors que havíem tingut. Des de Perxet han explicat que el mes de juliol van haver de treballar per prevenir plagues i fongs als ceps provocats per les pluges, però tot i aquesta incidència han aconseguit superar els quilos de raïm de l'any passat i fer-ho amb bona matèria prima. Una virtut que tenen les nostres zones mediterranies és que les baremes són molt uniformes. Sí que és veritat que llavors tècnicament hi ha anys que al·lucinem més que altres. Per exemple, ara estem amb el Marquès de l'Ella, que és on s'expressa més bé la pansa blanca de la zona, que venim del 2010, que va ser un any espectacular. Segurament el 2011, no, no sé si al·lucinem aquest nas que ens ha donat el, els, els vins del 2010, però, vaja, és una molt bona qualitat. Els tres cellers presents a Tiana, Parxet, Altalella i Quim Batllà, cultiven a la nostra vila un total de 30 hectàrees de vinya.